Capitolul 19. Mesajul lui Buddha De la teroarea eternei reîndoarceri la beatitudinea absolutului 155. Omul rănit de o săgeată otrăvită Buddha n-a acceptat niciodată să dea învățăturii sale structura unui sistem. Nu numai că a refuzat să țină discursuri filozofice, dar nu s-a pronunțat nici asupra unor puncte esențiale ale doctrinei, de pildă asupra regimului de sfințenie al celui intrat în nirvana. Această tăcere a sa a născut destul de devreme interpretări divergențe și a suscitat ulterior apariția diferitelor școli și secte. Transmisiunea orală a învățăturii prea fericitului și redactarea canonului ridică numeroase probleme și ar fi zadarnic să nădăjduim că va veni o zi când ele vor putea fi rezolvate în chip satisfăcător. Dar dacă pare imposibil de reconstituit în integritatea sa, mesajul autentic al lui Buddha ar fi excesiv să conchidem că, încă în cele mai vechi texte, doctrina sa se prezintă modificată radical. De la început, comunitatea budistă, Samga, a fost organizată după reguli monastice, Vinaya, care i-au asigurat unitatea. Samga se scrie S-A-M-G-H-A, Vinaya se scrie V-I-N-A-Y-A. -A. Cât privește doctrina, călugării împărtășeau anumite idei fundamentale privind transmigrarea și retribuția faptelor tehnicilor de meditație care duc la nirvana și condiția de Buddha, ceea ce s-a numit budologie. În plus, încă din vremea prea fericitului există o masă de laici simpatizanți care, deși acceptau învățătura, nu renunțau la lume. Datorită credinței lor în Buddha, a generozității lor pentru o comunitate, laicii dobândeau merite care le asigura o post-existență într-unul din multele paradisuri, urmate de o reîncarnare superioară. Acest tip de devoțiune caracterizează budismul popular. El are prin mitologiile, ritualurile și operele literare pe care le-a suscitat o mare importanță în istoria religioasă a Asiei. În esență, se poate spune că Buddha se opunea atât speculațiilor cosmologice și filozofice ale brahmanilor și șramanilor, cât și diferitelor metode ale unei samkhya sau yoga preclasice. Cât privește cosmologia și antropogonia pe care el refuză să le discute, este evident că pentru Buddha lumea n-a fost creată nici de către un zeu, nici de un demiurg, nici de către spiritul rău, cum consideră gnosticii și manihenii, ci continuă să existe, adică este creată continuu prin actele bune sau rele ale oamenilor. În ce privește Samkya și yoga, Buddha împrumută și dezvoltă analiza maestrilor Samkya și tehnicile contemplative ale yoghinilor, respingând însă presupozițiile lor teoretice, în primul rând ideea de sine, Urușa. Refuzul său de a se lăsa antrenat în speculații de tot felul este categoric. El este admirabil, ilustrat în celebrul dialog cu Malunchia Puta. Se scrie M-A-L-U-N k -A y a U, t -t -a. Acest călugăr se plângea de faptul că prea fericitul a lăsat fără răspuns probleme numeroase, cum ar fi. Este universul etern sau neetern? Finit sau infinit? Sufletul este de aceeași natură cu corpul sau e deosebit? Există tata gata după moarte sau nu? etc. Malunchia puta îi cere maestrului să-și precizeze gândirea sau, dacă nu poate, să recunoască că nu știe să răspundă se istorixește atunci povestea cu omul rănit de o săgeată otrăvită. Prietenii și părinții aduc un doctor, dar omul strigă. Citez, Nu voi lăsa să mi se smulgă din trupa această săgeată, înainte de a ști cine m-a lovit, dacă e un kshatriya sau un brahman, care este familia sa, dacă e înalt, scund sau de statură potrivită, din ce oraș sau din ce sat se trage." Nu voi lăsa să mi se scoate această săgeată înainte de a ști cu ce fel de arc s-a tras asupra mea, ce coartă avea arcul, ce fel de pană s-a întrebuințat pentru facerea săgeții, cum era vârful săgeții, înghecitatul. Un astfel de om ar muri înainte de a cunoaște toate aceste lucruri, a continuat prafericitul. Tot astfel și soarta celui care ar refuza să urmeze calea sfințeniei înainte de a fi rezolvat cu tare ori cu tare chestiune filozofică. De ce refuza Buda să discute aceste probleme? Pentru că acest lucru nu este util, nu e legat de viața sfântă și spirituală, nu contribuie la dezgustul pentru lume, la detașare, la încetarea dorinței, la pace, la pătrânerea profundă, la iluminare, la nirvana. Și Buddha era reamintește lui Malunchi puta că el n-a predicat decât un singur lucru, și anume, cele patru adevăruri nobile.